قل انما نبشر مثلكم وايا واتان چبي شک از بندي مستاز وبشنتي مسرا صفات لوهيت نشتا يوها اليا فرق دادي چوهه كل شي ماتا دال له انما يله حكم الهو واحد چبي شک خلقو حاجت رواسته سو حاجت روا یا و دې همن کان یرجو لقاء ربہ پس هغه سو کو چومې ساتي او ملاقات د ربو قیامت مانی ولی عملا آمل صالحا پس باندې کوي عمل صالح په طریقه سنت ولا یشرک بی عبادت ربہ او نه دی په عبادت څخه رب کې حصو کول او نه دي شرک اعتقادي کوي او نه دي شرک په خپل عمل کې چاې تريا ویل شي په عبادت څخه ذریعہ ناپاک نو